чистіше від сльози вона хай буде. Боротьба за чистоту й високу мовну культуру це боротьба за культуру взагалі. Дбати за очищення мови від всякого засмічення і за дальше піднесення її культурного рівня це обов'язок всього радянського суспільства, не кажучи вже про тих людей, які безпосередньо працюють над мовою учених-мовознавців, письменників, журналістів, дикторів, працівників редакції, видавництв, викладачів рідної мови. Адже від мови наших підручників, газет, науково-популярної і художньої літератури багато залежить, чи мова мільйонів читачів удосконалюватиметься і збагачуватиметься, чи, як іноді, на жаль, трапляється, засмічуватиметься. Мова – тонкий інструмент. В одних устах вона звучить із такою силою, що, кажучи словами Івана Франка, мов трубою мільйони звез з собою, в інших тільки ріже слух, вона, мов, телу без животворного зерна. Якої великої ваги надавав наш народ у своїх приказках і повір'ях мові, людському слову? У народі вірили колись, що певним словом, яке мало хто і знає, можна і скарби в землі знаходити, і хвороби, та всякі недуги лікувати, і від лихої людини та звіра оборонитись. Ласкавими словами і гадюк чарують, каже одна українська приказка, а друга додає, слово не стріла, а глибше ранить. Гостре словечко, коле сердечко, сказаного і сокирою не вирубаєш. Що вимовиш язиком, того не витягнеш волом, запевняє народна мудрість. Та буває часами таке, що могутній чинник дії на людський розум і серце обертається на ніщо. Тоді в народі кажуть, меле таке, що й купи не держиться, лепече, як той пустий млин. Не тямить голова, що язик лепече. Іван Франко в одному вірші писав Слова полова, але вогонь в одежі слова, безсмертна чудотворна фея, правдива іскра Прометея. Однією тією ж мовою, незважаючи на красу її чи немилозвучність. Можна, виходить, і полову віяти, і святий вогонь викрешувати. Усе залежить від того, як то вміє володіти цим чарівним інструментом, що ним є мова. Правильно і чисто говорити своєю мовою може кожний, аби тільки було бажання. Це не є перевагою вчених лінгвістів, письменників або вчителів-мовників, це не тільки ознака, а й обов'язок кожної культурної людини. Культурними в нас мусять бути і всі, незалежно від того, працює людина розумово чи фізично. Мова кожного народу не становить якоїсь відмежованої від сусідів, застигли на віки вічні форми. Як живий організм, вона з часом зазнає певних змін під впливом історичних, економічних і політичних чинників. Інколи це можна простежити протягом життя навіть одного покоління. Відмирають одні слова, а замість них постають нові, старішують морфологічні і синтаксичні конструкції, поступаючись перед новими, що більше відповідають вимогам часу. Засвоюються лексичні елементи від сусідів, що змовлюються політичними, економічними і культурними стосунками з ними. Нові обставини життя, породжуючи нові поняття, жадають для них нового вислову. Нарешті соціальні зміни у побуті несуть із собою нові прислів'я, приказки і приповідки. Тільки мертві мови, мови тих народів, що давно зійшли з історичної арени у небуття, наприклад санскрит латинь старогрецька мова лишаються незмінними утративши давно своє практично побутове значення вони не зазнають більше